Formats d'àudio. Els coneguts formats MP3 i RA són formats propietaris i per tant no aconsellables. A més de políticament incorrecte fer-los servir, com el Word, ve a ser com enviar una carta a ports d'aguts i obligar al receptor a abonar uns drets per escoltar l'arxiu. Per això s'ha creat el format lliure OCDE amb qualitat i prestacions equivalents, si no superiors a l'MP3. Un reproductor lliure i en català per parao que és l'Audacity, que a més permet convertir-hi els formats més corrents. Es pot baixar el lliurement aquí. Per cert, un recurs gratuït per a deixar aquests arxius sonors, si són lliures és d'Arxiva.org que afegeix el plus de donar-fe al món de l'existència del català. Si hi afegiu un arxiu sonor en català, recordeu afegir una nota indicant que és en català, no hi ha un camp específic per això, però tots els camps són cercables. Allà podreu anar trobant tots els arxius sonors dels articles de Palmcat, així com dels audiollibres que estem publicant. A més pujant els arxius a dahttps.com/arxiva.org/ells els converteixen a diversos formats, entre ells a alac i t'ofereixen els enllaços a cada versió.